Veš kaj bi ti mogo, razmišlja o svojih napaka v grobu, veš kaj bi ti mogo, vas bodo pokazati spakirano robo, veš kaj bi ti mogo, ne bi taki pusi, repa po grobo, veš kaj bi ti mogo, ne repa na treb, ker stari, stranje je bogo, enim reperom bi sedlo, kaj, med sešle logo pedom. da je pove nam kaj bi rad poveo, grobo vam pa ne razumem, te vejo, kaj si, kaj bi zapil, ja, bi šan... isti sem bil, uživaj mladič, samo vedi, če dajo ti šanso. moraš takrat iz sebe nekaj naredit, veš kaj bi ti mogo? Ah, malo bolj razmišljati za glavo svojo, veš kaj bi ti mogo? V spotu med tipe, ko imajo res robo, veš kaj bi ti mogo? V spotu med ženske, nage na drogu, veš kaj bi ti mogo? Skopirat vse, kar si videl na flow, veš kaj bi ti mogo? Razmišljati o svojih napaka v grobu, veš kaj bi ti mogo V spodno pokazati sva robo, veš kaj bi ti mogo Ne bi taki pusi, repat bolj grobo Veš kaj bi ti mogo, ne repat na trep ker stari sranje je bogo Veš kaj bi ti mogo, hojit na ših se sukat v krogu Veš kaj bi ti mogo, lepo bi tiho in lepo v pogo Veš kaj bi ti mogo, razširiti obzori se pisat na jogo Veš kaj bi ti mogo biti jes mene, ker ti nisi zmogo Eni so na dobi, drugi so na dobi, samo vsi vejo kak ta tropo Vse kar bo, neo nič novo, če bomo je mali skozi isto osnovo Veš kaj bi ti mogo, malo se briga za sebe Veš kaj bi ti mogo, pojesti kako gobo, brudi ker se ti plebe Veš kaj bi ti mogo, razmišljati o svojih napaka v grobu Veš kaj bi ti mogo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 Veš kaj ti mogo, malo naš paraci enkrat narejit za logo Veš kaj bi ti mogo, paraciji, Veš, bi ti mogo? ne najskregat se vsemi v svojem krogu. Ne. Veš kaj bi bilo dobro, da skontaš, so sota pravi, predn bo prepozno Pozno. Folko bolj pomagaš, bolj po tebi sere, najbolj glupi stavek, prosim brez amere Nič nam ne paše, če niso naše mere, na mesto, da bi vsi jedli imeli karijere veška kaj bi ti mogo Nehaj pravit kaj bi kdo mogo Veš kaj bi ti mogo Spustit svoj ego Jebete mnogo Veš kaj bi ti mogo Razmišljati o svojih napakah v grobu Veš kaj bi ti mogo Vzpotu pokazati svakirano robo Veš kaj bi ti mogo Ne bi taki pusi Repat bolj grobo Veš kaj bi ti mogo Ne repat na treb Ker stari sranje je bogo ha, Veš kaj bi ti mogo stari Meni nikoli v lajfu več reč kaj bi jaz mogo V bistvu se zboljena meni več mano stari Ti mogo Ne bi ne hvalilš